Срібні тарелі та кубки з гербами. Просто на стінах згоряли видатні картини та гобелени. В дубових скринях зітлівали козацькі літописи. Два дні горіло. На п'ятдесят верстов довкруги було видно грізну диканську заграву. Не вірте, якщо вам скажуть, нібито місцеві селяни пустили червоного півня. Застерігає нас Микола. Декотрі пустомолоти навмисно звертають на моїх земляків, які вони, мовляв, варвари. Не знаю, як, де, а у нас якраз і не дійшло до сваволі. Самі ж селяни, створивши дружину самооборони, день і ніч оберігали скарби палацу. Не дозволяли нікому грабувати, не пустили в хороми навіть музейних працівників, прибулих з Полтави. «Ми самі все збережем», – казали приїжджим. «Адже всюди тут наші діди та прадіди лишили свою працю. Найкоштовніші меблі для палацу власноруч робили з привозного червоного дерева. Тож ще нам усім цим не дорожити?» Було, згоріло, спопилилось, а загадку втраченого Микола почувається постійно носить у собі має намір написати гнівну поему про вчинений акт вандалізму. Збирається поїхати в рідні краї, розшукати нових свідків. Та поки що це лише в планах, поки що поетові доводиться більше нарікати на власну неорганізованість. Бо ж, скажімо, американський журналіст Альберт Ріс Вільямс, друг Джона Ріда, хоч і далеко живе, а приїздив свого часу в Полтаву, побував на місці пожежі, оглядав рештки обгорілого палацу, після чого видав Нью-Йорку книгу, де є нібито навіть окрема глава під назвою «Хто спалив Кочубевський палац і чому?» «В одному, я певен», – відклавши гітару, стріпує Чубом Житецький, «до цього нищення земляки мої непричетні». Уже маю деяке свідчення надійних людей, а ще більше матиму. Скоріше усього, розбій було вчинено котроюсь з блукаючих банд, що ними тут сюди кишило в роки громадянської війни. Сірник малий, а скільки ним великого спалено. А може і не все згоріло? Пробує Кирик підбадьорити житецько. Може, що-небудь вдалося порятувати і воно ще комусь відкриється? Поживем, побачимо. Нарешті повертається Марина, Миколина сестра. Кістлява, худа і, як завжди, мов би, заплакана. Велика трудяга ця Марина. Руки її ніколи не спочивають. Тож і тримається тут більше тим, що заробить вона своїм щоденним життям. Микола на секретарство діло не дуже прибуткове. Освіта в Марини, як вона каже, три класи з коридором. Що ж до брата з його освіченістю, талантами, то Марина його просто боготворить. Вона певна, що рівного братові умом, душею не знайти навіть і у Полтаві. Він вам і грає, і співає, і вірші йому даються. І оту передовицю газету він вам напише за виграшки таку втне, що редактора за неї десь там похвалять. Охоплені голодне нетерплячкою, ждемо, чим ця добросерда Марина нас пригостить. І вона справді за мих ока приготувала сніданок, виставляє нас сіл нам у седо крихти. Безмежна щедрість її нам відома. Зміцнивши плоть яєшною та потапцями, покришеним житняком, приправленим запашною олією, напивши чаю з гілочкою вишні, виходимо втрьох на вулицю, і у весняному сонці постає перед нами наше районне містечко. Його центральна брукована вулиця поп'ялась на Монастирську гору Дебіліє чепурний будиночок, притиснувшись біля морів, колишня свічкарня з великими вікнами, зі стінами такої товщини, що й гарматою їх не проб'єш. Саме в цій забудівлі і розмістився наш червоний степ.